Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu ossalamu ala Rasulina Muhammadin O ala alihi wasahbih, wa sahbih O men tëbja hum bi ihsan ila jom middin Allah onë madhruvarë falëndërojmë Dhe vetëm për ti ndimë dhe falële kërkojmë Nërsal laf dadhë dhe bekimet e Allah Qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familët i mishokët Dhe të gjithët atë që ndjekin të këtë rukë Dhirën ditë në fundë të kësaj bota Të ndërru lëzër Pa dyshëmë se së cilë njëri njetë në kësoj votë, ka dëshirë që me ditë qëfar e razikon atë njëri edhe qëfar i sielë siguri edhe shpëtëm. Andaj për shambull nëse botë fjallë për në një smundja, të gjithë kemi dëshirë me ditë për ekspertëve, për mjekëve qëfar në razikon nga kjo smundja dhe si mund të shpëtojnë për isojnë. Dhe kështu me radh çdo krizë që ndodh njëtë në kësaj bote, njerëzit synojnë me ditë ku shpëtimi e principës A nuk vjen rreziku dhe shkatërimi. Dhe për mënyrë të joftë këtë njerëzit nuk pritojnë as nga themeluesu, e as me pagu, e as me kalu kohë me dhun mund e kështu me radh. A do pse përgjigje që mund t'na japin njerëzit në këtë takim? mund të jenë të qëluara, mund të jenë sigurët edhe mund të jenë dhe të të të pa qëluara se njeri jaqëlanë dhe njeri gabën ndërësën e sate kemi një hadith të pegamberit sallallahu aleyhi sallam i cili në anën e sigurisë është 100% i sigurët nga se vjen nga Muhamedi sallallahu aleyhi sallam dhe të të të në aspekt në përmbajtës e porosive në aspekt në përmbajtës e porosive dhe saktësisë dhe vërtësisë e përësive, jemi cigur 100% se është ashtu si kurse ka thonë Muhammedi Alehi Salatu Vesera Në nënë tjetër pejgamberi Alehi Salatu Vesera më flatë për disa gjërat e cilat nëse ne i ruhëm i atyne gjërave kujdesem i pëjtyne dhe në nënë në tjetër disa tjera për asy që i ka thonë i kushtujmë vëmendit dhe rëndësi pa të shimë se jakimi çelluar rrugës e cila na mbron nga rreziqet dhe nga shkatërimet dhe rrugës që çon nga shpië tek shpëtimi edhe fitorja me një hadith Muhamedi Aliye Sallallahu Aleyhi Wasallam tha kështu 30 muhlikat dhe 3 mundjiat O thëllathun kefarat O thëllathun darajjat Ndë gjënë me vëmanje këtë hadith Këtë përësit mëllë që në adham Muhammedi sallallahu alai sallam Tha Tri gjëra jan Që shkatëroj njërin Tri Ndërso tri jan Që e shpëtoj njërin E tri jan Që e pastroj njërin Pasurin nga mëkatët, nga të metat Dhe tri tjera janë që e ngriti njërin Të këzoti gjellë gjelali unë dunja në herat Dhe tatë përse cilën sektor Përse cilën kanal Në ka përcaktun nga tri udhëzime Muhammedi Alehi Salatu Oselam Thelathën muhlikat Tri janë që e shkatroj njërin Tri gjera, tri virusa 3 të meta janë ato të cëllat nëse njëri nuk i rëngati, nuk përpjekët me i largu, ato pa dëshimë se kanë me e shkatru sësle njëri. Cëllat janë këto të njëra? E para tha shuhën muta, u hawen mut tëba, u e gjabu kulli dhimriin bërë iji. Të njëra tha përgambirë një sëllësarëm janë që e shkatru njërin. E para për ngopsia dhe lakmija që aj e ndjek që aj i nështruat të ndërëzët Allahu Gjallahu Ala e ka kryu njëri edhe aj në vetë në ti ka edhe onë të mira pozitive po ka edhe ato onë të erta të sat nuk duhet njëri me i ndjek ato nuk duhet njëri me u nështruat yunë nga se në qovë se një njëri të ndërdozër e lakëmon njësan dhe pastaj synon me arrit atë qëlim, me qëfar doleqmimi nuk shikan a është drejt, a është pa drejt nuk shikan a është mira a keqë nuk shikan a ban a nuk ban se ka më rëndësia i rrugën, më rëndësia është qëlimi me arrit dhe kjo është se e ka përullë E ka, e ka bo për veti lakmi e ti. Se së dhe njëri lakman ka diqka. Mirë për jo gjithë kush i përullet lakmis. Dikush lakman diqka ka dëshirë marit dikun, për shikan, a bohet a zbot. Kjo rrug që duhet me njek me shku deta ja, a ashtë rrug që pranohet apo nuk pranohet. Dërse ka ata atil që nuk mënoj për rrugëfare. Aj e lakman një qëllimë, Lekmanë Qa do qofta ja Pasuri, autoritet, qka do qofta ja Dhe mërëndësi për të ashtë Me e arrit A i ban dikujt pa drejtsi A e shkel diken A ban keq A i shkel vijat e ndaluar E kështë mërad, a i se ka këtë mërëndësi Një njëri i cili në mjërë të verber Njërë të verber I cili e shkel vëtë vetën Për më arritë qëlimin e ti Pa dushim se njëri nuk është në rrugën e sigurisë, nuk është rrugën e shpëtimit, është rrugën e shkatërimit. Për këtë arsye të ndrozër, shejtani i cili e shkatroi vetveten, e akos shkatrim më të madh se njëri me emeritu hirdhnimin e Zotit xhallahu ala allahu na'rut. Pse është shkatroi vetën? Ngase e, Nga e lakmoi një pozitë dhe pra të pozit e sakrifikaj vetë vetën. E pastaj, asë nuk e shpëtej vetë vetën, e asë nuk e arriti pozitën. Rëndaj, fatke të si shko njerëz, Allah në ruaj të cilët, e japin jetën, e karakterin, e ftyrën, e krej që ka kanë për maridikon. E pastaj, asë nuk arriti atje, e asë nuk ju ka metë, Nderi, asë nuk u ka metë morali, asë nuk u ka metë njerëzëria, e kështë të më mëratën. Rëndaj, pejgamberi, se më të të huni, për eksatën. Dhe tjetra që është e keqë e eksatë të nërëzën, se njëri cili me gjdo kushtë synon me arrit njësan, pa marësështë që kësë e thashtë, drejt e pa drejt, pasaj kur të arrinë, e mbronë me keqë kaka, luftën me keqë kaka, le që i ka sakrifiku kajtë për me arritë, Po pas ta i sakrifikojnë, a dhe dhe dhe që i ka metë për me erujtë. Të kjo është e kje që e kësoj, a dhe i shkatruhë të njëri. Ka njerë, sësësët për shambullë, një qëllim saktur me arritë, si kur së thashë. I japë, me arritë, me fitu në diqka. E japë shnetën, e japë familën, e japë pëtyrën, se nështë e fiton të rajtë të të mashtru. I japë gjitha, dhe dhe merë. Kur të fiton, që ta që e ka synu, A u a mërë mene se qaj njëri me qatë fitim, ka mundësime një mu dikujtë, mënunë dok. jo. sa dokë, ju, sa ti dhime, gjithë që ka pëjsoj se dhe te ku në pagu shtrajtë, pra ndaj pëngopsia ku qënë, qënë te kopratia, dërstë ngimin, njëri cili është bujarë nuk është lakmiqarë, pra ndaj shikoni një keqe qënë të një tjetëre keqe. Aje e keqçe të një matme madhe të keqe. E kështu më radh e keqe apo më së keqes deri në shkatërrim apo. Por këtë arsye nuk duhet njëri me shikumë të thon, ky gjynaj i vogël është. Kjo punë e vogël është, nëse nuk ka mirë pa vogël është, nuk duhet kjo më qenëri. Se të kshija të ndër mirë zinjërore. Sikurse të mjet të ndër mirë zinjërore. Ti për shembull, ja në fali xhimon. Ma sfori të kashkumënia e mirë, apo punë e mirë, mënia e mirë më ar në fali xhimon. Pasta i e qu, ke mor abdes. Shikap, menja mire, ka pru punën e mire. Pasta i abdesit ka pru në gjami me ngu fjallë të mira. Pasta i ardhja në gjami ngu fjallë të mira, të ka pru me falë gjumon. E tani i ke ngu hëjtë bënë. E tani, shikap, e mira mas mire. Tani, kur delë për gjamis, rrushën fjallët e tua, pëse pëse kesh në gjami, ande e mire e siltë miren. Edhe e keqëja. E siltë keqën. Për këtë arsu e tha, pe lakmi tani pa ngopsi të pakurzume, të pakontrollueme, i nështrohet asaj pa ngopësie, kjo thot peqem qoftë më shkatruar. Herë do kurdo ki më pa dikon që ka ka ka ka ka përfunduar puna aty. Është shkatruar. Nga se nëse një nuk e ka nën kontroll kët lakmi, nuk e nënshtron kët lakmi a i ka me ju nështrua saj e kur të nështrua shë lakmis lakmia nuk të bën rahmet ku të ti te këtë qënë e ta njërë është në gjenjë me pagu gjithë që ka Allah në rujtë për këtë pun që uftë edhe ma to, ma të srajta që i kapto si besimi i tje si morali i tje, si nderi i tje kështë moralatë e dyta që tha përgambiri sallallahu alesallem nën para ke pangëpsia dhe lakmia që me gjdo që me mësynon me arrit, i nështërorët asaj. E dyta tha, u havan, mu të baan. E dyta që është shkatërru se për njërin të ndërrundër është, e pëshë, kojta e ti, e pa kontrol, s'ka përndë e janë. Allahu Gjallavala e ka kryu njërin të ndërrundër në forën më të bukurë. Kretë që ka i ka dhonë Allahu njerit është e mirë është e nëvejshme E pasaj njeri është ajë cili E përdur që ka i ka e pa lau Për të mirë ose e keq përdur Apo Zotin e ka lhonë gjuhën A është gjuhëa begati Po Ne ka e pa lau gjuhën Me përmenë zotin Ne ka e pa lau gjuhën Me a thonë diku një fjallë të mirë Ne ka e pa lau gjuhën Me e ngushlu diken Me i dhonë gare të dikuit Me pajtu mes njer Pa ka mundësit një të ngju që një metë Allah e ja kapë të njëri me e përdur me nga tru me së njerëz, me prishme së njerëz me, me akuzur diken, me ronur diken a ka mundësit a në gjdo begati që Allah e ja kapë njërit njërit tani ka me vendus ose ka me e përdur që shë Allah ja këmsu, e kam su e me ja po harin begatis ose ajo begati ka mu shënru në armë kunder ti me e shkatru që shë të tha pegambirës o e pëshe i brendë shëm si e ka njëri, është begati. Mos më cin epshi për ushqim njëri des, por mos më kuan kujta për më hungur. Mos mos më dashnë njerit me hungur. Djesë, mos më kuan epshi njerit për shembull në çëm aspekt nuk është më shtulloj njerëzor. Sish mos sish më, më marto njëri, sish më shtulloj njerëzor. Mos më kuan epshi njerërit për shembull për më arritë Nuk është me kona asë kushtë i dishëm asë i shkollumë, e kështë më ratë. Mi për kur është mrena, me në kufeve, kur është në kontrolë. Kur u dheqet nga besime dhe logika dhe arsujat. Nëse nuk i ka frajt epshe, e aj pas taj lëviz edhe vërshën kudë që aj ka dëshirë, ta të pegam e zëmë, e ata është ka të rëna përë. Djetarët e kanë si një shemëllë ti e përshë shumë interesantë kanë thonë e pëshe është si kurse diga, si kurse penda do në që e nalin një pjesë të madhët lumet e grumbullojnë, pas taj me një digë me një pendë, dhe nga dherë elëshojnë kapak kapak, kur ka nevoj për me ujit arrat edhe për me përdur ujë mirë thujnë djetartë ta jë penda e këpa jë penda 0 no, sosi të mbrojtat u ato ato, ato to munen me me me me mytni 117 prand të të mbrojtaja 111117 e shkatorën një popull e e e, e fundoset duhet me vendosur aty roje që erun edhe njerëz kompetent që elshojn ujin varësish nga nevoja me bume konaj ekspert aty me bume konaj ekspert aty për shemb njëri që punon me emocione jo me dije Elshën digën pak të tja, me za pjevullë që i pak ma shumë se dhe të marrën ujë. Apo, elshën pak ma të tjepër, që ka pohët? Sahia i ka që ujnë, po pohë që ka pohët? Ka shkatru e ka prisha. Pra ndaj edhe e pëshe duhet me pasë një pendë, duhet me pasë një digë, që njëri me menje ti edhe njëri me besimën e ti e kontrodanë. Kur ka nevoj Elshën e elshane, kur, ka, kur nuk ka nevoj, duhet me pengu. Por me bo me konë kontrolla e këti epshit Apo Ndurin e epshit Ju ndurin e besimit e të leqiket Shka banaj? Gjithë qelë e monaj Gjithë hapën e monaj Tani vërshën dhe shkatruan Lënë në ru Këndaj Sa so, so njergjën shkatru e Sa so familjën shkatru Përshka këse Dikush të kanal e epshën e ti e Lënë në ru Epsh Në shumë aspekte Që tha pejgamberi sa o sëllëm është shkatërusë Në kam su që me pas e pëshindur Mos me ndik Menja nështë e shkonjirit Shetani e nga cmanë Fmir pa, kontrol është më rëndësi Më rëndësi është ashtë në kontrolë Qika më rëndësi Nësë ashtë në kontrolë nuk të bëndëm Qika të ngutë shetani se qika të shkomenja Por me bo me va vakia me bo që Këtë nështë qika të ngutë shetani Me aprek edhe sustën Për me e qu penden Atërë botë për le më no, thëmë. Përëndaj, në kam su pejgamberi s.a.s. Nëse dan më urud nga shkatërimi, ruaju nga lakmija që të nënçman edhe të nënçtran, edhe ruaju nga epshe që të banë me njek epshin. Nuk banë me njek epshin. Besimtar duhet me ndjek kanë besimin. Besimtar duhet me njek rrugën e logike së të tërsyjes ndërso e pëshin duhet me shuizu, pra atësë i duhet, ku nuk i duhet, e vendus për andën. Shikon e në son njërët me këllush me islami, në i kargujë gjitha punë. Pra dajë të ndërozër, asë një ndales në islam, asë një ndales që Allah e ka ndalu në islam, nuk e ka ndalu për më nabot dëmneve. Ska. Për kënë razi? Në e ka ndalu atë ndales për shka këse në qofë, se nuk ndalu me ajo n Inshallah ka bu haram s'bon kjo e ajo është e mirë po Zoti s'po na don të mirën neve e na ka dërguar kokshto do kokshto krejt që Allahu ka ndalu është për të mirën e njerit apo pse se kjo fetë që Allahu e ka dërguar përmes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është fetë që Allahu e ka përzgjedhur për, për njirin Allahu thot ella ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir e si nuk din e si nuk din ai që ka kryuar që ka të bën mirë ty ndërsa e është hëllësisht informa i gjithë që ka din pandaj Allah e dinë mësë mirë më që ka në bëndëm e që ka në bëndëm i po kanë nga njerë disa obligime që pak fështirë nga venë me i kry por në prapë se prapë e krymë ka disa ndalesa ndërsa dikosh nuk e ka letë më ulargu për tyne veçanresht gjëse ka pas ko që e ka kryat ndales e tashtë duhet më ndalu nuk e ka letë për me gjithat me fuqin e besimit ndaluat për shka këse e din se në ato që Allah e ka obliguar është emira e tina e në ato që Allah e ka ndaluar është dëmi i tina fën. kjo është besime për nda islami është në përpudhje me në tushmërin e njerit komplet krejtë që ka ka në islam përpudhjet komplet me natyren e pasërt njerit përpudhjet komplet me arsujen dhe logikën e shnosht njerit përputët komplet me interesat dhe dobit e njërit komplet. Asë një parim fetar në islam, asë një nuk ashtë në dëmët njërit. Pra nda u kam thënë në disaftë në rëzër. Na si musliman, për asë një regull në fe nuk ka që ka në venë morënë. Absolutishtë. Asë nuk e nevoj me emëshef, asë nuk e nevoj me eshtra mu, na kem loj me kuptu fe në drejtë që zhdojt alle më zbatuar. Pastaj, akoma pa sta atij të sipëlçem kjo, ai pëlçem kjo, kjo është punë ty, është punë jona. Por e jona rënë ta njym fen Allahut drejt. E veprimet e mrapsta, e veprimet jo njerëzore që i bojn disonem nd Islamin, na skem çka më pagu faturat e tyne. As nuk kem çka marr sot se na siem çashtu. Kjo është çështja e grupeve të caktuar me njerëz devijum, sa intereson punë atyne. Neve na intereson A ka thon Allah, Allah ka thon pejgamberi saﷺ. Si kur s'u thash në xhmon e kaluar. Kur ka shku pejgamberi sa në ishtron miraz, ndërmu, sa do është anis takop logjik i gabzim, sa të njerëz për 3 orë lëvizin me mira kilometra me aeroplan, po sa përmes anijeve kozmike njerëzit kanë shpenzënt me një orë. Sa anë problem është me kuptoi sa në mirazhin, çysh pejgamberi son kotu, sa para ndat kokun njëti vetëm transportues do kon devjas, ka pas atë Et çuish kanë mund të ta më kuptu. Me sku njëri, me sku njëri afër 2000 km përsa so çelem shëlsuit. E pastaj pije aty me sku njëri për të çjellë e prapë sa vao më kullim shpe. Përsa më konë kuptou kët punë me, pun me logjik. Mir po. E Bubakeri besimtari i drejtë i cili radiallahu anhu i cili e këtë kanë kuptou këtë çfarë flas për të. A ka kuptuar se Allahu xhallahu raza kreç që ka na që ka mësuar dhe çka na ka thon, është në rregull, është në përpuesim me logjikën. Noshta sot se kupton ti, nesër kemi kuptuar. Mos ungo të më refuzo, mos ungo të më m'opse ti s'po ta kap se logjika jëm e dhjetën e kufizuar. Apo, çella logjike njëri për 50 vjete ka pas mundësinë të kuptoj se njerëzit kanë na komunikojnë këtë më sikurse komunikojnë sot. Kemi apo absolutisht ka qen hajgare kjo punë. Ço është e mundshme? Sot më thu me mohuk këtë punë, çka to njerëzit Te sportëshnikë dva kujite. Andajmo sugut me me, me thon mania jam. A ka thon Zotin era. Po ka tha Abu Bekri radhiyallahu ta'al anhu. Kur i than ai ai shoku të për Muhamedes, ai shoku të. Leçi <laughs> Le tash, thekë, dei di de, thekë de, pe vjen pe qilli diçka, po tash po të më shku vetë qilli. Çfarë tha Abu Bekri? Që këtu do të mëku muslimanë edhe unë. Ju më epsh. Ju më lakmi. Me i kuptu fen, se s'u ne kupton me lakmia me epsh fen por me besim të pastar edhe me në gjikës nësh e bubekri tha vëqë një pytje këmë për juve a ka thon aj që është ku apo janë gjithë një jo jo, s'pjanë gjithë a i ka thonë, ka unë të paston aj që ashtët është se unë i këmë besu ndi qka matë madha se kja këto i këmë kalaja në pasaj për e besimtari nësë është mbi udhë një udhë dhe thirë kësajt e pështje ti e kojtë ati një udh e thyr, A duhet më uhamend ka me dhonë përgjigja? Absolutisht. Cëla shme e do bishme? A e që pëthir e pëshekojta, e knatësia përkashme, apo e që pëthir? Zotit Gjën Leona a që është e përashme. Në s'ka muhamend, në udhkryqët e këtila nuk hamendet besimtari, absolutisht. Për ndaj e dhe ruët nga shkatrimi. Nëse në udhkryqët e këtila hamendet njeri, ka mu shkatru, ka mu shkatru, Parëna për shambëll nëse kena ina së të shku një rrugë Edhe njërë që jenë ekspertët rrugë, që pëndër rrugë E kam më dosë një shaj Kënë kësajt djallë thas është rruga qelë, rruga nërështë Kësajt majtë thas E kena shku të rrugën, bjenë posht E ati i doket ma gjithë brimë Kësajt majtë thas mëra, ma mirë E si në kënë ekspertët, edhe i bjenë majtë thas Ku për fundën kënj ata kanë asnjë sen. Po shumë sene sot na peshojm që patketësisht po na rrezikon shkatrimin. Edhe po i thojm vet vetës na kan thonë vallallë që shtoftë. Na ka mbsur para, na thënë mosni. Që po si kenë nguh ç'e tash apo na delaton, apo? Prandaj, msimtari nuk duhet më pasu epsh te ti. Duhet më pasu të vërtetë, më pasu besimin. Epshin e ka por at çka i duhet. Sikur se penda, duhet uj me vaditë shon ka pak. Tanë mshël me më qit gjithmonë i vërën Farad, i vërën Arad ekstëmorad. Dhe e treta që ka thon pejgamberi shohatruse, tre është shkatrurse, thë, do tre është pëtimtore, do tre që të falin, dhe të pastrojnë, do tre që të ngritin tek Zoti Gjallëualla. Ne folim sot veç për tre që shkatrurën rujë pityna. E treta ka thon pejgamberi sallallam, nga ato që është shkatrur njëri në është më i pëlqyr njërit veçmënim i tij. Veç unë kam mirë apo? ka dalë lavdo veqësht me në jone, qashto është e vërteta veqësht e kupta jone, qashto është ka dalë se në qështë e njëri veqësht me në në vet me në nësështë e vërteta kështë ka të rotëse, kështë ka mund si me njotë vërtin kur e lemit në keqë pra ndaj, djetarët e mëdhaj të mëdhaj sa so, so, so, bjeshk më të mëdhaj janë dhije djetarët e mëdhaj, ani kanë thonë unë e po thomë njësër komunësi di kush ma mush menë në në nëryshe jo menë në nëryshe njëri kush qështat po në basë argumentit, në basë faktit në basë bindjes, në basë debatit është i hapën nuk është arrogant, nuk është, nuk është ekstrem mendimti, nuk është fanatik veqën e kom mirë keqë e këni keqë në jo sështër nga se faraonin nga diktatura ati, faraonin është dik diktatur a ju tha poplit vet ma u rikum illa ma era Nuk shëa për juve menim tjetër pas qëka shëa une Une qëka menaj, qashtu të ditë dhëtë një minua për Jo Allah, Allah o gjellë Allah e ka, ka zbit një të vërtet Po, a ka, a ka dy menime në besim zotin s'ka Një menim është, po ka do punë që une pe kuptoj qështut Hajde bojna muhabet, diskutojmë Dialog është vlerë njerëzore Për marit dhe të këvërteta Nuk du me imponu, nuk du me dhunë Nuk du me një që mund tjetërin, e kështu me ratë nga se kjo është katrorërin, edhe edhe është katrorëzimin atë. Prandaj shikoj se Bukund na ka mësuar peqë mëson çë të ruhemi nga pangopsia, nga se ajo na përul, ajo ajo të menjëman. Të na ruam nga epshin, mos më e pasu, por më e shfryxoi epshin, e më e pasu të vërtetën. Dhe mendimin më e formum mbi baza të pastërta të argumente të faktit. Por gjithmonë më qeni hapur për dialog dhe diskutim me shikuesët ndoshta. Ky ka mënu pak më mirë sonë nga se shumë ma let i ja aqilujnë një dëvërtete dy njerëzë se një e shumë ma let 4 se dy e shumë ma let 6 se, se, se 4 sa so ma shumë njerëzë menujnë për një pun i qasën për kondë vendryshme ato që ka une e shë për kësoj pozitë të si të e po, po. ato që ka në përshë une të së përshë pa ato që ka përshëti për i gjamit e kemi ka një këndë dhe kur secili e placon pamen nga këndi i tij, plocohet mozaiku plocot pa mënyrë më të bukur apo. Prandaj këto janë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të rrim gatit nga se këto janë shkatrëruse. E ka tre që janë shpotuese, që na shpotojnë so bukur na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj lutja Allahun e mënduar që Zoti më ndruaj nga çdo vepër shkatrëruse, veçanërisht nga këto tre të mdhaja që ka folur për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më leni që edhe në fund një lejmrim të adha, në gjami, do në që sa ko organizot mësim, besim edhe kurs kuranor. Vëqë anishë për gjinin fëmërore, dhe tashë prej ditës së shtu në në këpi ure së dë, do në lejmëroni, do në shtepi gratë e juaja, më otër advajzat, kërdo qoftë, mund marë me u lejmëru këto, me u regjistru me më mësu letëzim të kuranet. Lhamdulla, për një vjetë, mbi 50 graë, madje plakat vjetra kanë mësu leximin e Kuranit apo. Don kë është një mat i madh, veçanërisht para muajit Ramazan është mundësia me hyn Kuran, prandaj ë uh, lajmroni në shtëpitë juaja që ditën e shtunë, don poshtë mund të vinë mulla më për orës 2 për me filluar në Kuran. Çoft leximin pei fillimit, çoft përmesim leximin çoft çka do çoft, është mundësia elhamdeha për, për të hap tash edhe grupe të reja. Ka grupe që po vazhdojnë, por ka edhe grupe të tjera që mund të vazhdojnë inshallah, prandaj Lësë allan që Allah u Gjallot në hemësën Quranin, etë në mundësën me këptu Quranin etë në mundësën me punu me Quran etë në mundësën Allah u Gjallot me urinjall e Quranit tjetë, shoshnu si juen edhe në varë edhe ditin e dalës për Allah u Gjallot Përësën isafë asatëmunit të ndërë pregjadit në për namaz me ka ish për i dhu fond wa sallamu ala Muhammedin wa ala Ali wa sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala Sallamu al